imnul al 18 lea al Sfântului Simeon, noul teolog, cu prescripția învățătură împreună cu teologisire despre lucrările iubirii, adică despre însăși lumina Duhului Sfânt. Cine va putea povesti despre tine, stăpâne, cei ce nu te cunosc greșesc, că nu știu absolut nimic despre tine. Iar cei ce au cunoscut numai prin credință, Dumnezeu, sunt cuprinși de multă teamă vis-a-vis -vis de tine, Ies de ei înșiși cu utremuri și n-au ce să spună, n-au ce să spună despre slava ta. Căci este mai ești mai presus de minte și toate lucrurile tale, slava și cunoașterea ta sunt toate de neînțeles și de necuprins. Că existi, cunoaștem și vedem lumina ta, dar cine și cum ești, nu știm cu toții. Totuși, avem a ținem credința și iubirea pe care ne-ai dăruit-o infinită, negrită de nimic cuprinsă, știm că e lumină, lumină neapropiată, neajunsă. 1 Timotei 6 cu 16 Lumină care lucrează toate. Lumină Lui Dumnezeu care lucrează toate câte există și mântuirea noastră. Acestea, aceasta se numește și mâna ta, slava Lui Dumnezeu se numește și mâna ta, lumina ta se numește și mâna ta în Scriptură, Psalm 18 27. Se numește și ochii de către Iisus 23, 23.27 Se numește și gura ta, Isaia 1.20 Se numește și preasfântă și putere și zlavă și e cunoscută ca o față frumoasă mai presus de toate. E soare neapus pentru cei mai înalți pentru cele dumnezești, este apururile strălucitoare pentru cei ce nu pot cuprinde mai mult, se opune în tristării aceasta a lungă invidia, lumina dumnezească a lungă invidia de noi, și face să dispare cu totul gelozia satanică. La început topește și subțiază curățind sufletul și trupul nostru, să înțelege. Alungă gândurile și restrânge mișcările, mișcările pătimașe. Ascunzându-se povățuiește zmerenia și îngăduie nici de cum revărsarea, nici hoinăreala ființei noastre. Arătându-se separă de lume pe om separă de patimile lumii, că noi tot oameni suntem, și tot lume stăm, și produce uitarea tuturor măhnirilor vieții. Adică alungă de noi toată suferința pe care am avut-o de la oameni, de la draci, de la patimile noastre și ne dă să trăim o bucurie prea dumnezeiască. Prea dumnezeiască. Hrănește cele multe, hrănește cele multe, multele virtuți de noi, și vinde seta, toru, de Dumnezeu, și dăruie putere celor ce se ostenesc bine, de putere duhovnicească, ceea ce cerem noi întotdeauna, ca Dumnezeu să ne ajute. Acesta este ajutorul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, harul dumnezeesc, care ne întărește spre toate uh, durerile vieții, în toate durerile, în ispitirile noastre, în necazuri, în, în problemele vieții noastre. Stinge irascibilitatea, vederea luminii stinge mânia și fierberea inimii, dorința de a se răzbuna în cuvânt, de a arunca obiecte, de a țipa, striga, și nu îngăduie în furierea sau tulburarea. În furierea uh, ilogică, adică, pe motiv pătimaș, și tulburarea, că nu te mai tulburi uh, de lucruri care de lucrurile grosiere. Nu mai te tulburi de nedreptate, că ești nedreptățit, că ești atacat de către demon atât timp cât te mai enervezi, dar tu, nu te mai tulburi ființial în sensul că nu înțelegi de ce ți se întâmplă tot felul de necazuri, Ești ispitit de către demon normal. Căror dracii le place sfințenia? Le place nimeni nimeni. Dracii, când văd că ajungem la astfel de stări, Dumnezeieștii încearcă de răzputeri să ne arunce în tot felul de extreme. Tocmai de aceea ne mai tulburăm că simțim și vedem de la cine sunt și asta e, înțelegem. Tocmai de aceea nu ne mai tulburăm în mod adânc. Când fuge, când fuge Slava, când nu mai vedem asta idee. ideea, e urmărită de cei răniți de ea și e căutată cu iubire multă din inimă, iar când se întoarce vederea lui Dumnezeu și se arată, se rucește cu iubire de oameni, iubire de oameni față de noi, îi face pe cei ce o urmăresc să se încline și să se tragă înapoi și să respingă cu frică lucrul cel mai căutat, ca unii ce nu sunt vrenici de binere, cel mai presus de toată creația, care este slava lui Dumnezeu. Atunci când un om al lui Dumnezeu are revelații dumnezești, nu se crede vrenic, nu să laudă că a primit așa ceva pentru că el vede că toate i-au venit în ființa lui viața lui din cauza bunătății Dumnezei și nu pentru că ar fi mutat marea cu sare, ar fi făcut toate poruncile lui Dumnezeu nu, împotrivă vederea lui Dumnezeu ne produce o mare umilință, o mare conștientizare a vieții noastre, a patimilor noastre pentru că Vedem cât de mici suntem în comparație cu măreția zavării Dumnezei. Și continuă, nu Simeon, O, dar cu neputință de exprimat al Harului, Că ce nu lucrează și ce nu este ea, lumina, E farmec și bucurie în cei care o văd, Blândețe și pace, Milă nenumărată, nemăsurată, Adânc al milei până în măruntaie, până adâncul nostru, Văzut adâncul nostru cel mai adânc, văzută, nevăzut, cuprinsă, necuprins, e neatinsă, nepipăită, ținută însă în mintea mea. Adică o văd și totuși nu pot să o țin slavă Dumnezeu. Dumnezeu mi-arată slava sa pe cât dorește. Având-o, nu o văd, dar când pleacă o văd, mă mai, mai având de grab să o prind și zboară cu totul. Având o văd, înseamnă că atunci când văd slava lui Dumnezeu, nu-mi dau seama, eu văd ceea ce Dumnezeu îmi arată, dar nu, eu sunt răpit de ceea ce văd, sunt, sunt, sunt cu totul cuprins de ceea ce văd și nu percep, asta e ideea, că având o văd, dar când pleacă o văd, numai după ce se termină vederea lui Dumnezeu, înțelegem înțelegem că am avut o vedere extatică, Deci mintea în extaz contemplă ceea ce văd și nu are gândire silogistică, nu are gândire discursivă, tocmai de-aia având, trăind-o, văzând-o, nu o văd. Nu că nu, nu sunt conștient că o văd, dar nu mai împun problema conștienței, ci împun problema că s-a întâmplat după ce ea m-a părăsit, după ce lumina lui Dumnezeu nu o mai văd mă având de grabă să o prind, adică doresc să o văd din nou și zboară cu totul, adică nu mi se mai arată. Sunt nedumerit și ard, adică nedumerit nu știu cu ce am greșit sau de ce s-a întâmplat lucrul ăsta și ard, sunt plin de dorință, de iubire pentru a o vedea din nou și învăț să o cer. Dorul de Dumnezeu ne învață să cerem cu multă durere și cu multă întristare sfântă și să o cau cu plâns cu zmerenie multă precum și să nu mi se pară că acelea ce sunt mai presus de fire îmi sunt în putință, adică să nu consider că sunt vrenic sau că pot să uh, oblig, între mele pe Dumnezeu să-mi arate zrava sa, ci pentru cele dumnezești trebuie să cerem cu multă copleșitoare zmerenie cele dumnezești, pentru că nu sunt în putință că nu sunt în puterea mea să le am și nu țin de tăria mea și de râvna omenească, adică e, oricât m-aș ruga eu și m-aș nevoi, nu vine slava lui Dumnezeu în ființa mea. nu văd slava lui Dumnezeu pentru că vreau eu, ci pentru că Dumnezeu vrea să mă umple ca un prea milostiv, vrea să mă umple pe mine și pe omul care mă rog și care în văd se mele ce ne mult vrea să mă umple de zlava sa, ci de milă până în măruntaia lui Dumnezeu și de mila lui infinită. Se arată puțină vreme și se contrage, se retrage, dar alungă una, două, doar una din patimile inimii. Sfântul Simeon spune aici că prima vedere a zlavei lui Dumnezeu, primul extaz, sau câte un extaz, alungă cât o patima lui Dumnezeu, curăt, aruncă pardon, aruncă cât o patimă din noi. Dumnezeu alungă, uh, curățește cât o patimă uh, prin vederea slavei lui Dumnezeu. <coughs> Și uh, uh, atunci aici arată că uh, rolul Rolul vederii Slavului Dumnezeu în viața ascetică este unul foarte direct, acela că ajută pe om la curățirea sa de patim. Căci omul, spune Sfântul Simeon și aici capital, nu poate să-și biruie patimile singur, dacă nu-i vine în ajutor ea, lumina dumnezească, și de altfel nici nu le alungă pe toate dintr-o dată. Căci omul sufletesc nu poate primi dintr-o dată Duhul întreg și să devină nepătimitor. Ce atunci când făptuiește toate cele aflate în puterea sa, dezgolirea, neîmpătimirea, separarea de ai săi, tăierea voiei și tăgăduirea lumii, răbdarea ispite, rugăciunea și plânsul, simplitatea și smerimea pe cât are putere, abia atunci puțină ca o lucire dumnezească și subțire și foarte mică, învăluind-o dintr-o dată în cerc, răpește mintea în extaz, părăsind-o repede, ca să nu moară. Aici vorbește despre primul uh, extaz al omului sufletesc, al omului care uh, nu a avut niciodată vederea lui Dumnezeu. Oamenii sufletesc sunt oamenii care uh, gândesc toate ale credinței numai cu mintea, nevăzând niciodată uh, lumina lui Dumnezeu. Păi când oamenii care văd măcar o dată, Lumina Lui Dumnezeu, încerc, încep, încep de atunci să devină oameni duhovnicești, să fie oameni care sunt învățați de către Duhul Sfânt, de către Lumina Lui Dumnezeu, cele care sunt proprii Lui Dumnezeu, să, ne, să învețe cele ale teologie, pentru că până atunci îți dai cu presupusul, fantazezi, gândești despre Dumnezeu că ar fi într-un fel, că ar fi într-alt fel, dar când vezi prima dată Slavă Lui Dumnezeu, înțelegi că lucrurile pe care tu le credeai despre existența lui Dumnezeu, nu au nimic în comun cu realitatea uh, extatică, cu ceea ce vezi tu în extaz și că acolo este frumusețe negreită și că abia acum, abia atunci ai avut prima, primul contact real cu, cu, cu viața lui Dumnezeu uh, în toată ființa ta, că Harul lui Dumnezeu, Lumina Dumnezeiască care o vedem în extaz uh, cuprinde și... Uh, umple întreaga noastră ființă, nu numai mintea noastră, mai sufletul și, și trupul nostru. Și atunci spune Sfântul Simeon pentru omul sufletesc, pentru omul care n-a avut niciodată contact cu zlava lui Dumnezeu <coughs> atunci îi se face o lucire subțire și foarte mică după cum am citit învăluind-o mintea, mă rog, dintr-o dată în cerc și răpește mintea în extaz părăsind-o repede ca să nu moară un extaz prea mare, o vedere luminoasă lumini pentru un om care este neînvățat, n-a văzut niciodată Draul Lui Dumnezeu, poate să-i cauzeze moartea. Astfel, încât din pricina marii repreziciuni cel ce o vede nu o înțelege. În primul extaz este o vedere și apoi, post după extaz, înțelegi ce s-a petrecut cu tine, care e minunea. Nici nu-și aduce aminte de frumusețea ei pentru ca nu cumva să mănânce fiind hrana bărbaților de săvârșiți. Adică nu înțelege cu totul, fiind foarte rapidă, prima vedere dumnezească, uh, nu are uh, contacte, uh, nu are aprehendere, nu are înțelegere a tot ce s-a întâmplat cu el și explică de ce, pentru că uh, starea în lumină mult timp este hrana bărbaților de săvârșit și aici este numai, numai uh, pentru cei începători, pentru cei care uh, sunt prunci, abia se nasc spre vederea dumnezeiască și trebuie să dorească cu tot din adinsul să, să stea în lumina Dumnezeu mult timp, ceea ce vom face veșnic în Împărăția Lui Dumnezeu și ca să dorească lumina Lui Dumnezeu tot timpul, trebuie să stea în stare de curăție, de nepătimire, de sfințenie, adică să lucreze uh, toate virtuțile și să stea în Harul Lui Dumnezeu uh, pentru, pentru ca să, să o aibă statornic vederea Lui Dumnezeu în sine. Pentru că prun fiind, hrana bărbaților desăvârșiți fiind aceasta nu cuva să crape, să-i se facă rău și să vomite. Mă rog, Sfântul Simeon folosește o expresie o paradigmă trupească pentru ca să înțelegem că prea multul luminii pentru noi care vedem prima dată este este prea mult prea multul luminii este prea mult este, este omoritor dacă ne-ar îngădui mai mult pentru că epuizează întreaga minte și ființă a noastră o face Plinul, acesta ne covârsește, covârsește și ne doboară. Dar, începând de atunci, deci de la prima vedere, ea ne călăuzește. Harul Dumnezeu Lumina, ca uh, harul lui Dumnezeu care ne îndeamnă ne, ne să s-o dorim, ne călăuzește ne dă putere și ne învață, arătându-ne și fugind, <coughs> arătându-se, pardon, arătându-se nouă și apoi iarăși plecând, când avem nevoie de ea. Ne se arată... <coughs> Dumnezeu ne dă să vedem la vasa când este, din punct de vedere personal pentru mântele noastră, neapărat nevoie. Deci momentele capitale ale, ale vieții noastre pe care Dumnezeu le, o rânduiește, nu? le rânduiește, nu noi. Dar nu se arată când vrem noi. specifică sunt Simeon, marele adevăr acesta. Căci acest lucru e propriu celor desăvârșiți, ca lumina lui Dumnezeu să-i cuprindă uh, când ei cugetul lor, ființa lor care este plină de dor Dumnezeesc, doresc, ci când, când suntem nedumeriți și istoviți cu totul, atunci ne vine în ajutor slavă lui Dumnezeu, atunci vedem că suntem istoviți de durere, de ispitiri, de probleme, atunci răsare de departe o vedem în ființa noastră și mă face să o simt în inima mea. Mă tânguiesc strigând tare, mă vrând să o țin, mă năbuși de dor, suntă. <coughs> și toate sunt noapte și mâinile mele ticăloase sunt goale, uit de toate, șed și plâng nemai nădăjduind să o văd așa al cândva. Dar când mă voi fi tânguit mult și voi fi vrut să mă opresc, atunci venind în chip tainic îmi ține creștetul și mă topește de lacrim, neștiind cine este și se rucește mintea mea cu o lumină foarte dulce. Dar când am cunoscut cine este, cine e lumina, zboar în scurte vremele, sunt un focul dorului Dumnezeu, care nu mă lasă să râd sau să mă uit la oameni nici să primesc dorul ceva din cele văzute. Puțin câte puțin însă ea se aprinde, se umfle prin răbdare și devine o flacără mare care atinge cerurile iubirea de Dumnezeu, dar o sting ușurarea, împrăștierea lucrurilor proprii și grija de cele vieții. Deci ne, ne, ne stinge dragostea de Dumnezeu, ușorarea, ușorătatea, pierderea în în viață necontrolată, în prăștirea lucrurilor proprii, că ne împrăștiem în grija de multe și în grijile de cele ale vieții acestea, căci aceasta, aceasta se întâmplă la început, însă ia cheamă la tăcere și la ura oricărei slave pământești, la tăvălirea pe pământ și călcarea în picioare de alții ca un gunoi, căci în acestea se desfată și vrea să fie învățând smerenia care poate toate. Deci când o agonisesc pe aceasta și ajuns smerit, atunci ea iubirea e în chip inseparabil împreună cu mine, vorbește cu mine, mă luminează, mă vede și o văd. E în inima mea, este în cer, îmi tâlcuiește scripturile și mi-adaugă cunoștință, cunoștință dovnicească, mă învață taine pe care nu le pot grăi. 1 corintem 14,3, citând pe Sfântul Pavel, îmi arată cum m-a din lume și îmi poruncește să-i miluiesc pe toți cei din lume cu spunerea acestor adevăruri Ziduri mă cuprind și susținut cu trupul de ele, dar cu adevărat sunt afară din ele. Nu fi neîncrezător, nu mai simt zgomote, nu mai aud glasuri, nu mă mai tem de moarte, că ce am trecut și pe lângă ea. Pe extazul înseamnă trecere dincolo de moarte, că suntem în veșnicie. Vederea lui Dumnezeu ne face să transced de moartea. De fapt, văzătorii slavei lui Dumnezeu. Uh, uh, au văzut ce se întâmplă dincolo de moarte, mai înainte de moarte. De aceea au transcesc moartea. Nu mai știu ce e cazul, deși toți mă întristează, că și oameni și dragi, plăcerile îmi sunt amărăciune, plăcerile care mă, păcătoase, sunt amărăciune, mă amărăsc, mă inconfortează. Toate patimile fug și tot timpul ziua și noaptea văd o lumină, lumina lui Dumnezeu ziua mea apare noapte și noaptea este zi conform salul 138 cu 12 și nu mai vreau să dorm căci pagubă îmi este acest lucru consideră Când viața duhovnicească atinge cu mari temari somnul se face de ce în ce mai mic și avem dorința să ne rugăm lui Dumnezeu să cunoaștem pe Dumnezeu să fim cu Dumnezeu tot timpul și când toate relele mă încercuie și par să mă tragă în jos și să se întărească împotriva mea din toate mă găsesc atunci afară din toate iarăși extaz, și împreună cu ea, cu iubirea, afară din toate bucurile, pe și plăciere, mă desfă de bucuria cea negrăită și Dumnezească mă încând de frumusețe, eu îmbrățișez adeseori, o sărut și mă închin ei, am mare recunoștință pentru cei ce mi-au dat să o văd pe ea, prin rugăciunile lor, pe care o doream, să mă împărtășesc de lumina negrăită, să devin lumină, să mă cuminec, să mă împărtășesc din darul ei încă de acum, să o dobândesc pe ea tuturor celor bune și să lipsi de darurile ei sufletești. Cine m-a călăuzit răgându-mă spre aceste frumuseți? Cine m-a ridicat din adâncul amăgirii lumii? Cine m-a despărțit de tată, de frați și prieteni, de rude și de plăcerile și bucuriile lumii? Cine mi-a arătat calea pocăinței și a plânsului de la care plecând am găsit ziua care n-are sfârșit? Un înger era, nu om, și totuși un om așa îl caracterizează pe învățătorul sau prea Dumnezeu, pe susemneul Vlaviosu, că, e, că era înger după viața sa dumne, Dumnezească nu om, și totuși era om care și-a bătut joc de lume și-a călcat în picioare pe balaur, iar demonii tremură în prezența lui. Cum îți voi spune, frate, lucrurile minunate și uriașe făcute de cel pe care le-am văzut în Egipt, îți voi spune de el pe care le-am văzut în Egipt Îți voi spune până una, alta aceasta, căș nu-ți le pot spune toate. <coughs> Sunt Simine Vlaviosul, s-a apogărit și m-a găsit rob și strâns și mi-a zis, vin o copilul meu și te voi duce la Dumnezeu. Iar eu din multă necredința mea i am zis, și ce se semn îmi vei arăta ca să întărești că tu însuți poți să mă izbăvești din Egipt și să mă repești din mâinile vicleanului faraon, ca adică diavolului, ca nu cumva urmându să mă primești de și mai mult încă aprinde-mi, a, a zis-o, foc mare ca să intru în el și dacă rămâne ars să nu-i urmezi. Acest cuvânt m-a izbit, am făcut ce mi s-a și fracărea s-a aprins, iar el stătea în mijloc teafăr și nevătămat și mă chema la el. Adică ce vrea să spună Sfântul Simonul Teolog? Că atunci când a cerut, când Sfântul Simeon Evlavioșu a vrut să-l facă ucenic al său, Sfântul Simeon a cerut un indiciu, o siguranță să vadă dacă este de la Dumnezeu. Și Sfântul Simion Vlavius, i-a spus să facă un foc și el va intra în foc și atunci va avea certitudinea că el este omul pe care Dumnezeu l-a trimis să îl povățească, sunt Simeon nou teolog. Mi-e frică, stăpâne, am zis că sunt păcătos, iar el a ieșit și și foc, a venit pe mine și m-a brățișat și -a, am zis, Doamne nu puteți să mă apropii de tine, nici nu vreau să mă arăt mai îndrăznesc decât focul, că te văd om mai presus de om și nu puteți nici măcar să mă uit la tine pe care te-a cinstit însuși focul în care nu-l arsese focul el m-a adus mai aproape m-a strâns în brațe și iarăși m-a sărutat cu sărutare sfântă și întreg răvărsa o mireasmă de nemurire, adică era prind de slavă. Și am crezut atunci că el este om Dumnezesc, și am iubit să-i urmez. Adică l-am urmat cu toată iubirea ființei mele, pentru că mi-am dat seama că el este Sfântul care mă va sfinți și mie viața, spune Sfânt Simeon. Și am dorit să mă fac rob numai și numai a lui. Faraon mă ținea, dracii, cumpliții lui supraveghetori de lucrări mă sileau să mă gândesc la cărămidă și paie, parafrază de la ieșire 5 cu 6 singur nu aveam puterea să fug căș nu aveam arme Moise i-a spus lui Dumnezeu să facă ce e de folos Dumnezeu lovește Egiptul cu 10 plăgi dar nu s-a plecat și nu mi-a dat drumul atunci mijlocește părintele <coughs> adică să roagă Dumnezeu pentru ca se roagă Sfântul Simeonul Blaviusu pentru ca Dumnezeu să îi dea Sfântului Simeonul Teolog vederea sa și Dumnezeu ascultă și spune lui său să mă ia din mâna, din mâna lui și făgăduiește uh, să meargă împreună cu noi ne de faraon, de dracu și de relele Egiptului. Și așa a făcut să intre inima mea îndrăzneală, cu tezanță Dumnezească, și mi-a dăruit să îndrăznesc și să nu mă tem de faraon. Iar lucrătorul lui Dumnezeu a făcut așa, m-a ținut de mână mergând înaintea mea și așa am început să străbatem în drumul, drumul nevoinței în Dumneze Doamne dăm -mi prin mijlocire lui meu pricepere și cuvânt ca să povestesc minunile <coughs> mâinii tale pe care le lucra pentru mine de străbălatul și de frânatul, scoțindu mă primia robului tău din Egipt. Împăratul Egiptului a cunoscut retragerea mea, adică Satana, a disprețuit-o ca unul oarecare și n-a ieșit el însuși să se să mă oprească, ce a trimit niște, zluși pe care le avea drept clienți în preajmă. I-au alergat, ne-au prins la hotel Egiptului, dar s-au întors. Toți goi, toți drobiști și-au rupt săbile și-au gorit, golit tolbele mâinilor lor, mâinile lor au încetat a lucra împotriva noastră, iar noi am rămas fără să fi fost, a fi fost nedreptățiți cu nimic. Stârbu de foc ardea, era de față și norul, și am trecut singur într-un pământ străin în mijlocul Târhailu, mijlocul multor neamuri și împărați. Împăratul a aflat în frângerea oamenilor lui, au înnebunit de furie și a sucutit o mare necinste să fie bajocorit, și biruit de un singur om și-a jucat carele, și îl pune pe faraon în locul satanei care a venit el și s-a înăpustit asupra Sfântul Simeon <coughs> și-a sculat oamenii și ne-a urmărit el însuși, lăudându-se mult. Lăudându-se mult că o să-l învingă și să-l atragă la viață păcătoasă pe Sfânt Simeon. A venit și m-a găsit singur când jos de o stenale. dar Moise priveghea și vorbea cu Dumnezeu. Și aici Moise, alte rigoruri, Moise este Sfânt Simeon Vlaviosu care se ruga pentru ca. Uh, el să scape de mâna faraonului gândit, cum spune noi, faraonul uh, iadului, satana, a poruncit să mi se lege mâine și picioare și se părea că a pus stăpâniul pe mine satana și că încearcă să mă lege. Încerca să mă lege. Eu însă râdeam când jos și mă înarmam cu rugăciunea și cu semnul crucii i-am respins pe toți. Iată mărturie despre faptul că în secolul secolul 10-11 când a trăit sunt Simon teolog, se făcea semnul Sfintei Cruci pe e, trup. Iar aceștia, neîndrăzniți să mă atingă, sau se apropie de mine, păreau că stau departe temându-se de mine, să temeau dracii, ținând foc în mâini, amenințeau că mă ard, Ce aici arată ce vedenii drăcești, cum îi vedea pe draci, ca pe unii care vreau să-l ardă cu foc, mă rog, îi dau așa închipuiri Nazarele, satanice, că lard, strigau tare și făceau zgomot în jurul lui tărăboi. Și ca să nu se laudă că au făcut vreun lucru mare, m-au văzut devenit lumină prin mijlocire părintru meu și într-o dată s-au dat înapoi rușinați. Adică vedea pe draci cum atunci când era plin de zdravă lui Dumnezeu pentru mult timp, dracii se temeau și fugeau de el mai se apropiau ca să-l să zgândere, să-l îndemne la patim. Moise a ieșit de la Dumnezeu în sensul că uh, și-a terminat Sfântul Simeon Evlaviosul rugăciunea, m-a găsit încrezător plin de bucurie după prima vedere statică și cu tremurat de minunea făcută. M-a întrebat ce s-a întâmplat și am vestit tot. Faraon a fost împăratul Egiptului, venit acum cu popor nesfârșit și n-a putut să mă lege, n-a putut să îndemne la păcate. A vrut să mă ardă și toți cei ce veniți cu el s-au făcut flacără și scuipau foc din gură împotriva mea. Acestea sunt vederile drăcești care îți apar, mm. vedenii drăcești pe lângă tine, draci în chip și fel, când începi să mergi pe calea lui Dumnezeu. Când începi să mergi pe calea lui Dumnezeu, apar ispite cu duiumul. Unul nu te înțelege, altul te contest contestă, altul te face eretic, altul te vrea să te omoare, altul te sugrumă, vin dracii și îți fărâmă toată casa din senin. Asta spune Sfântul Simeon aici, că lucrurile se întâmplă din senin. Deodată, deci, ce vedea? Că s-au făcut flacără, dracii apărau așa ca niște flăcări și scuipau foc din gură împotriva mea. Văzându-mă că m-am făcut lumină pe rugăciunile tale a Sfântului Simeon sau Evlaviosul, părintele său, s-au făcut toți întuneric și acum sunt numai eu singur. Adică au plecat dracii, ei, ele îi vedea cu îngăduința lui Dumnezeu așa pe niște e, realități la propriu. E <coughs> vedea așa în persoană care purta ferite forme. Și deci prima dată păreau că sunt e, draci așa înfocați, plin de foc, dar deodată când Harul lui Dumnezeu le-a dat să apară cum se a văzut negri, a văzut chimonosiți, prin întuneric. Privește-mi, a răspuns Moise și nu fi drăzneți, și nici nu te uita la cele ce se văd, ci teme -te mai degrabă de cele ascunse. Adică temete să pierzi, uh, pe -o parte cele ascunse uh, la Sfânt Simeon sunt uh, patimile, cele ascunse ale noastre pe care le știe Dumnezeu și care, pe care trebuie să le spovedim și pe care să ne curățim. Dar pe departe cele ascunse după vederea Sfântului Dumnezeu înseamnă uh, să păstrezi Harul Dumnezeu, să păstrezi cumințenia, frumusețea, desăvârșirea care îți vine din Harul Dumnezeu, să le păstrezi, să te tem de cele ascunse, ca să nu le pierzi, în sensul ăsta. Hai să fugim, așa poruncește Dumnezeu, și Hristos va lupta în locul nostru cu egiptenii. Adică, haideți să fugim de patimile vieții acestea, pentru că Dumnezeu va lupta cu noi. Nu? Dumnezeu e cu noi și nume împotriva noastră. Să mergem, Doamne, am zis, nu mă voi despărți de tine, nu voi călca porunca ta, ci le voi păzi pe toate. Amin.